Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Старий і море». Автор Ернест Хемінгуей. Частина третя. Снилися йому не леви, а величезний табун морських свиней, що розтягнулися десь на 8 чи 10 миль. У них саме був період парування, і вони викидалися високо вгору, а тоді каменем падали в ту саму водяну вирву, із якої щойно вистрибнули. Потім йому наснилося, ніби він лежить на своєму ліжку у селищі, а з надвору дме північний вітер, і йому дуже холодно, і права рука в нього геть затерпла, бо він відклав її від голови замість подушки. Аж нарешті він побачив довгий жовтий берег, і першого лева, що сходив на пісок, у ранніх сутінках, а за ним ішли інші. І тим часом він сам, поклавши підборіддя на носовий планчер судна, що стояв на якорі під легкими подухами надвечірнього берегового вітерцю, чекав, чи не з'явиться ще леви, і дуже тішився тим видовищем. Давно вже зійшов місяць, та старий усе спав, а рибина невпинно тягла човен і він усе далі заходив в утворений хмарами тунель. Прокинувся він від різкого поштовху. Стиснута в кулак права рука вдарила його в обличчя, і жилка чимдуж виривалася з неї, болюче обпікаючи долоню. Лівої руки він не відчував, і що сили намагався стримати жилку правою, бо вона так само стрімко мчала за борт. Нарешті він намацав жилку лівою рукою, а тоді уперся в неї спиною, і тепер жилка обпікала йому плечі і ліву руку, на яку перекинувся весь тягар, завдаючи нестерпного болю. Старий озирнувся на запасні мотки, вони танули на очах. І саме в цю мить рибина розвернула поверхню в океану і вихопилась з води, а тоді важко шубовснула назад. Потім вона вистрипнула знову і знову, а човен і далі мчав уперед, дарма що жилка збігала так само швидко, і старий раз-пораз раз натягував її до відпору. Так що вона мало не уривалася. Натягував, попускав і знову натягував. Його притиснуло до самого носа човна, і він упирався обличчям у зрізані скиби риб'ячого м'якуша – неспроможний поворухнутися. «Ну що ж, саме цього ми й чекали», – подумав старий. «То тепер позмагаємось. Поквитайся з нею за снасть», – наказав він сам собі, «і неодмінно поквитайся». Він не бачив, як вистрибувала рибина, лише чув, як гримко розверзається океан і як вона з лунким сплеском падає назад у воду. Жилка, збігаючи за борт, болюче різала йому руки, але він наперед знав, що цього не минути, і намагався перепустити її по мозолястих зашкарублих місцях, оберігаючи від порізів долоні і пальці. «Якби тут був хлопець, він полив би снасть водою», – подумав старий. «А тож, якби тут був хлопець, якби ж то він був тут». Тим часом жилка все збігала та збігала, але тепер уже не так швидко. Старий змушував рибину виборювати кожен її дюйм. Зрештою, він спромігся піднести голову від м'якуша макрелі, що його ледь розчавили вилицею. Тоді став на вколішки, а потім помалу зіпнувся й на ноги. Він ще раз попустив жилку, проте чим раз повільніше. Обережно заткуючи, він повернув туди, звідки міг намацати ногою запасну снасть, якої не бачив у темряві. Жилки було ще багато. До того ж тепер рибина мусила тягти крізь воду усю ту, яку щойно розмотала. «Отак воно», – подумав старий. Вона вистрибнула вже більше, як десять разів і вже набрала повні спинні міхури повітря. Тож тепер не зможе пірнути і сконати десь у глибині, Звідки мені її не витягти. Скоро вона почне кружляти, І отут-то мені доведеться з нею поморочитись. Цікаво, що це її підняло так зненацька? Чи то голод допік до живого, Чи може щось наполохало у темряві? А може, раптом відчула страх? Але ж вона була така спокійна, і дужа рибина, начебто зовсім безстрашна і певна в себе. Просто дивно. «Та, старий, краще сам будь безстрашним і певний у собі», – мовив він. «Щоправда, рибину ти знову держиш на припоні, а от жилку витягти не можеш. Та дарма, скоро вона почне кружляти». Стримуючи сна з лівою рукою та плечима, старий нахилився і правою рукою зачерпнув води, щоб змити з обличчя розчавлений м'яку шмакрелі. Він боявся, що його занудить, і, зблювавши, він упаде в силі. Умивши обличчя, він обполоскав за бортом праву руку і залишив її у солоній воді, дивлячись на схід сонця, де вже почав займатися світанок. «Рибина йде майже просто на схід», – подумав він. «Це означає, що вона стомилася і пливе за водою. Десь незабаром уже має піти колами. От тоді почнеться справжня робота». Розваживши, що його права рука вже досить промокла, старий витяг її з води і оглянув. «Нічого страшного», – мовив він а біль чоловікові не вадить. Він обережно взяв снасть рукою, пильнюючи, щоб жилка не попала на свіжі порізи, і перемістив вагу тіла так, щоб зміг спустити у воду з другого боку човна і ліву руку. «Як на таку негідь, то ти попрацювала непогано», – мовив він до неї. «Одначе була мить, коли я не відчував тебе». «Чому я не народився з обома путящими руками?» – подумав він. «Мабуть, сам винен, що не вишколив оцю, як належить. Та бог свідок, у неї була не одна нагода чогось навчитися. Щоправда, вночі вона поводилась не зле і тільки раз заклякла. А як буде клякнути знову, то нехай її краще геть відріже жилкою». Подумавши таке, старий збагнув, що його починають маритись у голові і що треба поживати ще трохи макрелі. Але я не можу, заперечив він подумки. Краще вже не сповна розуму, аніж знесилити відблювоти. А я певен, що мене вирве після того, як я покотився по тій скибі обличчям. Збережу її краще на крайню потребу, поки не зіпсується. Та й однаково не мав вже часу підживлятися. Ну й дурний ти, раптом похопився він. Та візьми, з'їж другу летючу рибину. Вона лежала на похваті, обчищена і розчинена, тож старий узяв її лівою рукою і став жувати, перемелюючи зубами кістки, аж поки від риби залишився тільки хвіст. Вона поживніша за будь-яку іншу рибу. – думав він. – Так чи інак, а вона дасть мені саме те, чого я потребую. Отже, я зробив усе, що міг. Нехай тепер велика рибина починає кружляти, і ми з нею позмагаємось. Саме сходило сонце, уже втретє відтоді як він вирушив у море, коли рибина пішла колами. З нахилу жилки над водою старий не міг помітити, що рибина починає кружляти. Було ще зарано. Він тільки відчув, що натяг трохи послабнув і заходився помалу вибирати снасть правою рукою. Жилка знову напнулася до краю, та в ту мить, коли вона здавалася от-от лусне, раптом пішла вільніше. Старий швидко перепустив її над головою і спустив з плечей, а тоді став обережно і рівномірно вибирати з води. Він тягнув обома руками, кожною по черзі, що сили допомагаючи собі ногами і тулубом. Його старі ноги і плечі невпинно рухались у такт роботи рук. Вона йде дуже широким колом, мовив він. Та все-таки це коло Раптом жилка туго напнулася, одначе старий і далі тяг, аж поки на ній затремтіли, виблискуючи проти сонця дрібні краплі води. Потім вона знову пішла за борт, і старий, уклякнувши на дні човна, знехотя відпустив її у темну воду. Он, як далеко, запливла, сказав він, і подумки провадив далі. Треба що сили тримати снасть. Натяг жилки змусить її щоразу звужувати коло. Мабуть, десь за годину я побачу її. Поки що треба її приборкати, а тоді вже вбити. Та й через дві години рибина все так само повільно кружляла віддалік, а старого заливав під і змагала страшенна втома. Але тепер рибина виписувала чимраз вущі кола, із нахилу жилки над водою старий зрозумів, що вона поступово підіймається до поверхні. Уже з годину в очах старого мерехтіли темні плями, а солоний піт затікав йому в очі і боляче обпікав їх, і так само боляче обпікали подряпини на лобі. Темних плям старий не боявся. То була природна річ при такому напруженні, із яким він натягував снасть. Та ось уже двічі йому паморочилось в голові, і це занепокоїло його. «Не може бути, щоб я зломився і сконав через цю рибину», – промовив він. «Та ще й тепер, коли вона робить усе, що мені треба. Боже, поможи мені вистояти. Я сто разів прокажу Отче наш і сто разів Богородицю, тільки зараз не можу». «Ти вважай, що я їх проказав», – додав він подумки, – «а потім я прокажу». Саме в цю мить він відчув, як снасть, що її тримав обома руками, раптом затремтіла від ударів і почала смикатись. Удари та посмики були різкі, уривчасті і дуже сильні. «Вона б'є своїм мечем по дротяному повідцю, подумав старий. Цього слід було сподіватися. Так вона і має чинити, одначе це може змусити її знову вистрибнути, а я волів би, щоб вона й далі ходила колами. Вистриби потрібні були, щоб вона набрала повітря, а тепер за кожним разом гачок дедалі розхитуватиметься у рані, і вона може зірватися. Не вистрибуй, рибо, мовив він, не вистрибуй більше. Рибина ще кілька разів ударила в повідець, і щоразу, як вона смикала головою, старий трохи попускав снасть. «Не можна розіятрювати її біль», – подумав він. «Мій біль, то пусте, я здатен його перебороти. А от вона може знавісніти з болю». Незабаром рибина перестала бити в повідець і знову пішла повільними колами. Старий невпинно вибирав з води жилку, але в голові його знову паморочилось. Він зачерпнув лівою рукою води і намочив голову. Тоді зачерпнув ще й плеснув на потилицю. «Руку вже не корчить», – сказав він. «Риба скоро випливе, і я цілком можу вистояти». «Ти повинен вистояти. Нема тут про що й балакати». Він став навколішки і, упершись вніс човна на часинку, знову переклав снасть на плечі. «Спочину трохи, поки вона пливе це коло, а як підійде ближче, встану і візьму її в роботу», – вирішив він. Спокуса відпочити, прихилившись до носа, і дати рибині пропливти одне коло, не вибираючи снасті, була величезна. Та коли натяг жилки показав, що рибина повертається назад до човна, старий звівся на ноги і широкими енергійними рухами почав тягти до себе жилку, аби здобути назад усе, що втратив перед тим. «Зроду я ще так не стомлювався», – подумав він, – «та тут і вітер дужчає, та дарма, стане в пригоді, коли повезу рибину додому. Мені це конче буде потрібне». «Відпочину, коли вона знову поверне від човна», – мовив він. «Я почуваю себе куди краще, а тоді через два-три кола я її здолаю». Його солом'яний бриль зсувався аж на потилицю і, відчувши її знатя снасті, що рибина повертає на нове коло старий знесилено осів на дно човна. «Тепер попрацюй ти, рибо», – подумав він. А як повернеш назад, я знову до тебе візьмусь. Хвиля на морі ставала помітно кругліша, але вітер провіщав добру погоду і мав допомагати старому дістатись до берега. — Мені залишиться тільки кермувати на південний захід, — сказав він. — Людина не може загубитися в морі, та й острів наш довгий. Рибину старий побачив тоді, коли вона повертала в Спочатку він побачив величезну тінь. Вона пропливла під човном так довго, що старий аж очам своїм не повірив. Ні, мовив він, не може вона бути така велика. Та рибина справді була величезна, і коли закінчилось це коло, вона піднялась до поверхні всього на 30 ярдів від човна. Старий побачив над водою її хвіст. Він був вищий за лезо найбільшої коси, відхилений назад, і на тлі темної води здавався ледь забарвлений бусковий колір. Коли рибина пливла отак біля самої поверхні, старий встиг побачити її величезний тулуб і фіолетові смуги, що оперезували його. Її спинний плавець був спущений, а величезні плавці на грудях широко розпростані в боки. Рибина йшла далі по колу, і старий розглядів її око і двох великих сірих причеп, що снували довкола у воді. Вони то приліплювались до рибини, то сахалися геть, а то мирно пливли собі у затінку тулуба. Причепи були завдовжки футів зотри кожна, і беручи розгін, збивалися всім тілом, як вугри. Старого заливав під, та тепер уже не тільки від сонця. За кожним плавним, неквапливим поворотом рибини він вибирав усе більше жилки, і вже був певен, що недовше як за два кола зможе вгородити в неї гарпун. Тільки треба підтягти її ближче, як ближче, думав він, і не треба бити в голову, треба поцілити просто в серце. «Будь спокійним та дужим, старий!» – звелів він сам собі. На новому колі рибина виткнула з води спину, але то було ще трохи задалеко від човна. І наступне коло вона пропливла отдалік, зате спина її піднялась вище над водою, і старий був певен, що вибравши ще трохи жилки, він зможе підтягти рибину до самого борту. Він давно вже наготував гарпун і моток легкої линви лежав у круглому кошику, а кінець її був міцно прив'язаний до рима на носі човна. Рибина знову наближалася, виписуючи чергове коло, спокійне та величне, і тільки хвіст її розмірано коливався у воді. Старий, ще сили наважував на снасть, намагаючись підтягти рибину до човна на якусь мить вона злегка похилилась на бік, тоді вирівнялась і повернула на нове коло. Я зрушив її, сказав старий. Нарешті таки зрушив. У нього знову запаморочилось в голові, але він до краю напружував м'язи, щоб утримати цю величезну рибину. Я таки зрушив її, думав він. А цього разу Може, і перекину. «Тягніть же руки!» Наказував він подумки. «Держіть мене ноги! Потерпи голову! Потерпи задля мене! Ти ж ніколи не зраджувала мене! Цього разу я вже переверну її!» Та коли він, увесь напружившись, ще до того, як рибина порівнялася з човном, що сили потягнув, вона лише завалилась на бік але тут таки відновила рівновагу і попливла геть. «Рибо!» – сказав старий. «Рибо, тобі ж однаково помирати! То невже ти хочеш убити й мене?» «Ні, так я нічого не вдію», – подумав він. У роті в нього геть пересохло, і він уже не міг говорити, але діставати пляшку з водою зараз ніяк не випадало. «Цього разу треба підтягти її до борту», – подумав він. «Та ці її повороти мені більше не вистачить сил». «Ні, вистачить», – осадив він сам себе. «Тобі вистачить сили на все». При наступному повороті він мало не доконав свого, але рибина знову вирівнялась і неквапно попливла геть. «Ти вбиваєш мене, рибо!» подумав старий. «Одначе, ти маєш на це право. Ніколи ще я не бачив такої величної, прекрасної, спокійної та благородної істоти, як ти, моя сестра. Гаразд, убий мене ти, мені байдуже, хто кого вб'є. Тобі каламутиться в голові, спинив він себе, а треба, щоб голова була ясна». Отож, пильнюй своїх думок і навчись зносити злигодні, як чоловік. Або як оця рибина. Так само подумки додав старий. «Прояснюйся, голово!» Мовив він і ледве почув власний голос. «Ну ж, бо прояснюйся!» Ще два кола не дали ніяких настидків. «Не знаю, що й діяти», – думав старий. За кожною новою невдачею йому здавалося, що він от-от пуститься духу. «Просто не знаю, але спробую ще раз». Він спробував ще раз і, поваливши рибину на бік, відчув, що притомніє. Рибина випросталась і знову повагом попливла геть, погойдуючись над водою своїм величезним хвостом. «Спробую знову», – пообіцяв він сам собі – Хоч руки його геть знесилили, а в очах було темно і лише в ряди годи, на мить прояснювалось. Він спробував знову і так само намарне. «Он як?», – подумав він, – «знову мало не зомлів. Спробую ще раз». Він зібрав докупи увесь свій біль і останні рештки сили і давно забуту гордість, і кинув їх проти страждань, яких зазнавала рибина, і тоді рибина перевернулась на бік, і отак на боці сумирно попливла поряд, мало не торкаючись головою обшивки човна, і вже почала була поминати човен, довжелезна, товстенна, сріблясто-сіра, опиразана фіолетовими смугами і просто таки неосяжна у воді». Старий упустив додолу снасть, наступив на неї ногою, заніс гарпун так високо, як міг, і скільки було сили, яка ще лишалася в ньому, і тієї, яку він прикладав на допомогу в цю мить, угородив його в бік рибини, саме позаду грудного плавця, що стримів над водою на рівні людських грудей. Він відчув, як залізне вістря заходить у рибину і впершись у гарпун посунув його ще глибше. А тоді всім тілом наважив на держало. І раптом рибина, вже вражена смертю, ожила і зринула високо над водою, ніби показуючи всю свою величність, могутність і красу. Здавалося, вона повисла у повітрі над головою старого, та над його човном. А тоді із гримким сплеском упала в море, обдавши зливою бризок і старого, і весь човен. Старого змагала млость і нудота. І він майже нічого не бачив, та все-таки вивільнив линву гарпуна і став помалу перепускати її обдертими закривавленими руками. А коли в очах його трохи проясніло, побачив, що рибина лежить на спині, виставивши до гори сріблясте черево. Довге держало гарпуна скисно стриміло з-під неї і з-під грудного плавця, а море навколо стало червоне від крові із з її серця. Спочатку то була велика темна пляма, схожа на косяк риби у голубій воді, що сягала на милю в глибочинь. Потім вона розпливлася, наче хмара а рибина, срібляста, незворушна, помалу посувалася за хвилями. Поки знову не потемніло в очах, старий пильно розглядав рибину. Тоді двічі обкрутив линву гарпуна навколо рими і похилив голову на руки. «Проясняйся, голово!» промовив він у носову обшивку. «Я старий і геть зморений!» Одначе я вбив цю рибину, мою сестру, і тепер маю ще безліч тяжкої роботи. Треба наготувати зашморги і линву, щоб припнути її до борту, думав він. Навіть коли б ми були вдвох і притопили човен, щоб підняти в нього рибину, а потім вичерпали воду, він однаково не витримав би такої ваги. Треба все наготувати. Міркував він далі, а тоді підтягти її, добре припнути і нарешті поставити щоглу та рушати додому. Він узявся підтягати рибину в притул до борту, щоб протиснути линву крізь зябра та пащу і прив'язати її голову до носа човна. Я хочу побачити її ближче, подумав він, торкнутися, відчути, яка вона. Адже в ній усе моє багатство, та не тому не так пориваюсь до неї доторкнутися. Певно, я вже раз діткнувся її серце, тоді, коли вдруге наважив на гарпун. Ну а тепер звелів він сам собі подумки. Тягни її до човна, міцно припни за голову, а тоді надінь зашморг на хвіст і на тулуб, щоб прив'язати до борту. До роботи старий, мовив він, і ковтнув води з пляшки. Битва скінчилася, одначе в тебе попереду ще до біса тяжкої роботи. Він подивився на небо, а потім на рибину. Пильно позирнув на сонце, десь трохи перейшло за полудень. Відзначив він подумки. А посад дужче є, снасть мені більше не потрібна, хай лишається як є полагоджув вдома разом із хлопцем. «А ну, рибо, йди сюди!» мовив він, але рибина не йшла. Вона й далі лежала, погойдуючись на хвилях, і старий підтягнув до неї човна. Коли човен порівнявся з рибиною, і голова її опинилася біля носа, старий аж очам своїм не повірив. Така вона була величезна. Він одв'язав линву гарпуна від рими, Засилував її під зябра рибини і виткнув кінець із поміч щелеп. Тоді обкрутив линву навколо її меча, перепустив крізь другий зябра, і ще раз обкрутив навколо меча і, затягнувши подвійним вузлом, прив'язав до рими. Потім перерізав линву і подався на корчму накидати зашморг на хвіст. Рибина, раніше сріблясто-фіолетова, стала тепер уся срібляста, і смуги на її боках набрали такої ж блідобускової барви, як і хвіст. Вони були ширші за чоловічі руки із розчапіреними пальцями, а мертве око рибини дивилося на світ так само відчужено, як дзеркало перископа чи святий образ під час хресного ходу. «Тільки так я й міг її вбити», – мовив старий. Відколи ковтнув води, він почував себе краще. У голові проясніло, і він знав, що тепер уже не замліє. «Отак, як є, нерозчинена, вона завважить більше, як півтори тисячі фунтів», – подумав він. «А може і ще більше, як покласти дві третини цієї ваги на чисте м'ясо, по тридцять центів за фунт, то скільки ж воно вийде? На це потрібен олівець, мовив він. Не така ясна моя голова, щоб полічити, та гадаю, сьогодні великий дімаджо міг би пишатися мною. Хоч кісткової шпори в мене й немає, проте руки та спина болять добряче. Цікаво все-таки, що воно таке та кісткова шпора, подумав старий. А може, вона і є у нас, тільки ми про це не знаємо. Він прив'язав рибину до носа, до корми і до середньої лавки. Вона була така величезна, що здавалося ніби човна припнута до іншого, куди більшого судна. Старий відрізав кусин линви і підв'язав нижню щелепу рибини до меча, щоб паща не роз'являлася і не гальмувала ходу човна. Тоді поставив щоглу, Прилаштував палицю, що правило йому за гафель, закріпив гік, а коли залатане вітрило напнулося і човен рушив з місця, сам, півлежачи, вмостився на кормі і поплив на південний захід. Щоб визначити, де південний захід, старий не потребував компаса, йому досить було відчути пасад і тягу вітрила. Треба б спустити у воду малу снасть і блешню, подумав він. Може, зловлю щонебудь підживитися і посмоктати замість води. Та він не міг знайти блешні, а середини уже засмерділи. Тоді він зачепив остями жмуток жовтих водоростей, що трапився по дорозі, і витрусив з нього в човен кубку дрібних креветок. Їх було понад десяток, і вони вистрибували і сіпались ніжками, мов піщані блохи. Старий двома пальцями відривав їх голівки, а решту клав у рот і з'їв, розжовуючи шкарлупу та хвости. Креветки були малесенькі, але старий знав, що вони дуже поживні, та й смакували добре. У нього в пляшці ще залишилося трохи води на два рази попити і, з'ївши креветок, він відпив половину однієї пайки. Човен посувався добре, якщо зважати на його вантаж, і старий лише кермував, затиснувши румпель під пахвою. Він весь час міг бачити рибину, і щоб допевнитись, що все-таки сталося з ним насправді, а не наснилося, йому досить було поглянути на свої руки і прихилитися спиною до корми. А були ж хвилини, уже наприкінці, коли його брала млость, і здавалося, ніби все воно діється у вісні. Та й потім, побачивши, як рибина викинулась з води і непорушно повисла проти неба, перше, ніж упасти в море назад, він був певен, що то просто мана, і не міг повірити власним очам. Щоправда, тоді він дуже погано бачив. Але тепер знову бачив усе добре, як завжди. Тепер він знав, що й ця рибина, і біль у руках та спині йому не сняться. Руки гояться швидко, думав він. Крові я випустив досить, і тепер порізать чисті, а решту зробить солона вода. Темна вода затоки – це найкращий лікар. Тепер мені потрібно лише одне, щоб була ясна голова. Руки своє діло зробили, і пливемо ми добре. Паща в рибини стулена, хвіст не хилиться, і ми з нею пливемо собі, наче брат із сестрою. Раптом його думки почали трохи плутатись, і він запитав себе. Тільки хто ж кого везе? Вона мене чи я її? Коли б я тягнув її на буксирі, то не було б про що й питати. Чи коли б вона лежала в човні, утративши всю свою гідність, тоді теж зрозуміла. Та вони пливли поряд, бік у бік, і старий подумав. Гаразд, нехай буде, що вона мене везе, коли їй так подобається. Я переважую її лише кебатою, і вона не мала проти мене ніякого лихого наміру. Вони пливли далі, і старий вимочував руки в солоній воді та пильнував, щоб йому не плуталось у голові. Високо в небі йшли купчасті хмари, а ще вище над ними видніло чимось пір'їстим, і старий знав, що вітер не вщухне цілу ніч. Він раз у раз поглядав на рибину, щоб пересвідчитись, чи справді вона є. Минула ще година, коли наскочила перша акула. Акула з'явилася невипадково. Вона піднялася із глибини ще тоді, коли у морі заклубочилося і розпливлося ген-ген від поверхні темна пляма крові. Піднялася так стрімко і безбоязко, що аж розітнула поверхню голубої води і виринула проти сонця. Потім знову пірнула під воду, відчувши дух крові, що тягнувся слідом за човном та рибиною, і чим душ пустилася на вздогін. Часом вона губила слід, але щоразу знаходила його знову, коли й не сам слід, то ледь чутний його дух, і неухильно мчала вперед. То була велика акула, що її будова давала змогу пливти так само швидко, як плавають найпрудкіші морські риби, і все в ній було гарне, окрім щелеп. Спина так само голуба, як у меч риби, черво сріблясте, а шкіра гладенька і лискуча. Та й усією будовою вона скидалася на меч рибу, за винятком величезних щелеп, що тепер, коли вона пливла, чим дуж біля самої поверхні були міцно зімкнені, а її високий спинний плавець розтинав воду, як гострий ніж. Застуленими подвійними губами її пащі Ховалося вісім рядів зубів, скошених досередини. То були незвичайні шпичасті зуби, як у більшості акул. Вони скидалися на людські пальці, скарлючані, мов пазорі. Та й завдовжки були майже такі, як пальці старого, а з обох боків мали гострі на челезо бритви краї. Ця риба була створена живитися всіма тими істотами в морі, що завдяки своїй прудкості, силі і грізній зброї не мали інших ворогів. І от тепер, зачувши свіжий дух крові, вона помчала ще швидше, і її голубий спинний плавець легко розтинав воду. Коли старий побачив її, він зрозумів, що ця акула не видає страху і чинитиме так, як їй заманеться. Дожидаючи, поки вона підпливе ближче, він наготував гарпун і міцно прив'язав кінець його линви. Линва була коротка, бо частину її старий відрізав, щоб припнути рибину. У голові в нього більше не і він був сповнений рішучості, хоча великої надії на успіх не мав. Усе було надто добре, щоб довго так тривати. Подумав він. Тоді, не спускаючи з ока кули, що швидко наближалася, мигцем позирнув на свою велику рибу. І це теж наче в вісні, подумав він. Одігнати її годі й сподіватися, та може пощастить убити. Дентуза, підзначив він подумки, а лиха година твоїй матері. Акула була вже біля самої корми, і коли вона метнулася до рибини, старий побачив її роззявлену пащу і чудернацькі очі, і вискал зубів, що аж хряснули, впинаючись у рибину попереду хвоста. Голова акули була над водою, а за нею витикалася її спина. І почувши, як акула шматує шкіру та м'яку ж великої рибини, старий угородив гарпун їй в голову у те місце, де лінія, проведена між її очима, перетиналася із лінією, що йшла вгору від носа. Насправді, ніяких ліній не було. Була лише масивна, загострена голуба голова і великі очі, і хижі, хрязкітливі, жерливі щелепи. Але саме там, у тому місці, був мозок. І старий ударив туди. Ударив зраненими, закривавленими руками, щосили метнувши гострий гарпун. Ударив без надії, але сповнений рішучості і нестямної люті. Акула перевернулася на спину, і старий побачив, що око їй уже не живе. Потім вона перевернулася ще раз, Двічі обкрутившись навколо себе линву. Старий знав, що вона мертва, та акула не хотіла з цим примиритися. Вже лежачи на спині, вона молотила хвостом, клацала щелепами, а тоді раптом рвонулася геть, борознячи в воду, мов швидкохідний катер. Море обіч неї стало біле від піни, збитою хвостом, а сама акула на три чверті зайнялась над поверхнею, і в цю мить линва туго напнулася, затремтіла і тут таки луснула. Акула якусь хвилю нерухомо лежала на воді, а старий дивився на неї. Потім вона поволі пішла на дно. — Вона забрала у мене фунтів сорок риби, — промовив старий, — а також гарпун і всю линву додав він подумки. І тепер з моєї риби знову тече кров, а це принадить інших акул. Тепер, коли рибина була така понівечена, йому вже не хотілося дивитись на неї. Коли акула напала на рибину, він почував себе так, ніби вона напала на нього самого. Та все ж таки я вбив акулу, що зазіхнула на мою рибу, подумав він. І то чи не найбільшу акулу, яку я коли-небудь бачив, а бог свідок, я їх бачив чимало. Все було надто добре, щоб довго так тривати, думав він далі. Тепер я таки хотів би, щоб усе воно мені було тільки наснилось, і щоб не зловив я ніякої риби, а лежав би оце сам один у своєму ліжку на газетах. Але людина створена не для поразки, промовив старий уголос. Людину можна знищити, але здолати не можна. І все-таки шкода, що я вбив цю рибину, подумав він. Попереду небезпечна дорога, а я тепер навіть і гарпуна не маю. Акула, жорстока, дужа, спритна і розумна акула. Та я виявився розумніший за неї. А може і ні. Може, просто був краще озброєний. Не треба стільки думати, старий, мовив він знову у голос. Пливи собі своєю дорогою, а там буде видно. Але ж не можу я не думати, заперечив він сам собі. Адже це все, що мені лишається. Думки та ще бейсбол. Цікаво. Чи сподобалось би великому Дімаджа, як я проштрикнув акулі мозок? «Е, не така-то вже і важниця», – подумав він. «Це міг би зробити хто завгодно. А ти не вважаєш, що мої руки – не менша завада, ніж кісткова шпора? Звідки мені знати? Я ніколи не мав клопоту із п'ятами». Хіба тільки тоді, як мене ввалили у п'яту отруйний скат, коли я наступив на нього купаючись, тоді мені одібрало ногу до коліна, і біль був пекельним. Думай про щось веселіше, старий. Тепер ти з кожною хвилиною наближаєшся додому, а без отих сорока фунтів і пливеться легше. Він добре уявляв собі, що може чекати на нього, коли він вийде на середину течії. Та іншої ради тепер не було. «Ні, я дам собі раду», – голосно промовив старий. «Можна ще прив'язати ніж до весла». Він так і зробив, затиснувши румпель під пахвою і наступивши ногою на шкод. «Ну от», – сказав він, – «нехай є й старий, але не беззбройний». Повівав свіжий вітерець, і човен ішов швидко. Тепер старий дивився тільки на передню частину рибини, і до нього поверталася надія. «Безглуздо втрачати надію», – думав він. «Безглуздо, і, мабуть, гріх!» «Не треба розумувати про гріхи», – спинив він себе. «І без того досить клопоту, та й не тямлю я у цих речах». Не тямлю і не певен, що вірю у них. Мабуть, і те, що я вбив цю рибину, це також гріх. Нехай навіть я вбив її, щоб вижити самому і нагодувати багато людей. Але тоді все гріх. Не треба розумувати. Тепер уже запізно, та й є на те інші люди, яким платять за це гроші. От нехай вони й розважають, що гріх – а що ні. А ти народився, щоб бути рибалкою, так само як ця риба народилася, щоб бути рибою. Он і Сан-Педро теж був рибалкою, і батько великого Дімаджо. Та старий любив міркувати про всі речі, які його цікавили. А що ні газети, ні радіо в човні не мав, той не думав собі про всячину. І от тепер міркував далі, що є гріх ти вбив рибу не тільки на те, щоб вижити самому і продати її м'ясо, заперечив він собі подумки. Ти вбив її задля власних гордощів і тому, що ти рибалка. Але ти любив її, коли вона була жива, та й тепер любиш. А коли любиш, то й вбити не гріх, чи може ще й більший гріх. «Забагато ти думаєш, старий!» – промовив він вголос, «Але ж ти радів, убиваючи акулу!» – думав він далі. «А вона годується, полюючи на живу рибу, так само, як і ти. Вона не стерв'ятниця, не підла, не нажера, як інші акули. Вона гарна і благородна істота, що не знає ніякого страху». Я ж убив її, обороняючись, мовив старий, і вбив чесно. До того ж подумав він: усе на цьому світі так чи так когось чи щось убиває. От риболовля, вона і убиває мене, і воднораз дає змогу вижити. Хлопець, ось хто допомагає мені вижити, майнула в нього думка. А втім не треба обдурювати себе. Він перехилився через борт і відірвав кусень м'якуша великої рибини в тому місці, де її пошматувала акула. Тоді пожував і визнав, що м'ясо добре і приємне на смак. Воно було туге й соковите, як воловина, тільки ще не червоне, а до того ж анітрохи трохи не волокнисте. Старий знав, що таке м'ясо піде на базарі за найвищу ціну. Та годі було й думати, якось спинити дух крові, що розходився по воді. І старий розумів, треба чекати небезпеки. Вітер був свіжий і сталий. Останнім часом він трохи повернув і тепер віяв ген із північного сходу. А це означало, що вщухне він не скоро. Старий видивлявся вперед, але ніде не було видно ані вітрил, ані обрисів чи диму якогось судна. Він бачив тільки летючих риб, що вихоплювались із води перед самим носом човна і шугали в повітрі обабіч бортів та жовті острівці водоростей. Не видно було навіть птахів. Ось уже дві години він плив, зручно вмостившись на кормі, час від часу жвав м'якуш великого марліна і намагався трохи відпочити і зміцніти на силі, коли раптом побачив першу з двох нових акул. «Ау!» – голосно мовив старий. Це слово не піддається перекладу і, певне, уявляє собою просто мумовільний вигук, що міг би вихопитись у людини, коли б цвях пробив її руку і загнався в дерево. «Галанос!» – сказав він. Тепер він побачив і другий плавець, що виткнувся з води слідом за першим. Із тих трикутних бронатних плавців... Та з розгонистих помахів хвостами він зрозумів, що то широкорилі акули. Вони збуджено мчали на дух крові і були такі знавіснілі з голоду, що раз пора губили слід, тоді знову знаходили його, і так само збуджено мчали далі. То, незважаючи на ті затримки, вони неухильно наближалися». Старий припнув шкод, закріпив румпель і потягнувся по весло із прив'язаним до держака ножем. Він підняв весло, як міг обережніш, бо руки його й досі пронизував пекучий біль. Старий кілька разів помахав, зігнув і розігнув пальці, розминаючи їх. Тоді міцно затиснув держало, щоб руки одразу відчули весь біль і не здригнувся потім а сам тим часом не спускав з ока акул. Він бачив їхні широкі плескаті голови, загострені на кінці, мов лопати, і великі, білі по краях грудні плавці. То були мерзенні і смердючі хижаки, стерв'ятники і вбивці, що з голоду могли вчепитись зубами і у весло, чи навіть у стерно човна. Саме ці акули відрізали лапи черепахам, які мирно дрімали на поверхні води, а дуже зголоднівши нападали у морі і на людей, навіть коли ті не пахли риб'ячою кров'ю чи слизом. — Ау, — сказав старий галланос. ну гаразд, пливіть ближче. Акули підпливли ближче, та нападали вони не так, як Мако. Одна повернулася в бік і зникла під човном. І аж тоді старий відчув, як затрусився човен, коли акула почала шматувати рибину. Друга якусь мить пильно дивилась на старого своїми вузькими жовтими очима, а потім, широко роззявивши заокруглені щелепи, з розгону вгризлася зубами уже подертий перед тим риб'ячий бік. На самому вершечку її брунатної голови і спини, там, де головний мозок сполучався із спинним, було виразно видно рівну лінію. І старий увігнав свій прив'язаний до весла ніж саме в те місце. Тоді висмикнув ножа і ударив знову. Цього разу в жовті, мов у кота, акулячі очі. Акула миттю відірвалася від рибини і безгучно пішла під воду. Вже конаючи, вона хапливо ковтала те, що встигла урвати. Тим часом човен і далі трусився. То перша акула люто шматувала рибину, і старий попустив шкод, щоб нахилити човен на бік і дістатися до акули. А коли нарешті побачив її, то перегнувся через борт і вдарив ножем. Та влучив у м'яке, і, наразившись на цупку шкіру, його ніж тільки ледь проштрикнув її. Від цього удару біль пронизав старому не лише руку, а й плече. Акула тут таки виринула, але тільки вона вистромила з води пащу і знову вчепилася в рибину, старий завдав їй удару просто уплескати тім'я. Потім висмикнув ножа і ударив ще раз у те саме місце. Акула зімкнула щелепи і далі висіла на рибині, і тоді старий штрикнув її в ліве око. Та вона все не відпускала рибину. Ні, мовив старий, і вгородив ножа між мозком і хребтом. Тепер зробити це було неважко, і він відчув, як лезо розітнуло хрящ. А тоді перевернув весло лопаттю донизу і застромив проміж акулячі щелепи, щоб розімкнути їх. Він кілька разів повернув лопать, і коли акула, відірвавшись від рибини, ковзнула у воду, сказав. От так, Галано, кермуй униз, на цілу милю, там побачишся із своєю подругою, чи може то твоя мати. Старий обтер лезо ножа і поклав весло у човен. Потім натягнув шкод, і коли вітрило напнулося, скерував човен у попередньому напрямку. Мабуть, вони забрали добру чверть моєї рибини, та ще й найкращий, м'якуш, мовив він. Нехай би вже усе воно було у вісні, і щоб я ніколи не зловив цієї риби. Мені шкода, риба, що так сталося. Усе пішло ж кереберть. Він замовк, і вже й дивитись не хотів на свою рибину. Знекровлена і вимочена у воді, вона скидалася кольором на тьмяне срібло із зворотного боку дзеркала. Проте смуги ще видніли. «Не треба було мені, рибо, запливати так далеко», – сказав старий. «І за для тебе, і за для себе було не треба. Та вже ж пробач!» «Годі!» – спинив він себе подумки. «Подивись, но краще, чи не порізав шнур, який прив'язано ножа. А тоді дай раду рукам, бо буде ще й не таке. От коли б я мав чим нагострити ножа?» Сказав він, обмацавши шнур на держаку весла. Треба було взяти з собою брусок. Тобі багато чого треба було взяти, подумав він. Але ти, старий, нічого не взяв. А тепер не час думати про те, чого в тебе немає. Подумай краще, чи можна вдіяти із тим, що є. Облишти свої добрі поради, мовив він. Набридло вже. Затиснувши румпель під пахвою, він спустив у воду обидві руки, а човен тим часом плив собі вперед. «Та остання обгризла бозна скільки м'якуша», – сказав старий. «Зате човен іде тепер куди легше». Йому не хотілося думати про знівечене рибини. Він знав, що за кожним струсом човна акула уривала чималий шмат, і що тепер за рибиною тягнувся широченний, мов автострада, слід, який могли почути усі акули в морі. Цієї риби людині вистачило б, щоб прожити цілу зиму, подумав старий. Ет, не думайте про це. Відпочивай собі і спробуй дати лад рукам, щоб відборотися хоч те, що в тебе лишилося. Дух крові від моїх рук, Суща дрібниця, як порівняти з тим, що розходиться по воді. Та й не так уже багато крові у них точиться. А лівій кровотече навіть на користь, може корчі не братимуть. «Про що ж мені тепер думати?» – запитав він сам себе. «Нема про що. А тож треба ні про що не думати і чекати на нових акул». Шкода таки, що все це не сон. Але хто зна, усе могло бути й добре. Акула, що наближалася тепер, була теж широкорила і йшла одинцем. Ішла, мов, свиня до корита, коли б свині мали таку пащу, у якій вільно могли вміститися людська голова. Старий дав їй час вчепитися в рибу, а тоді вдарив просто в мозок, прив'язаним до весла ножем. Та акула, перевернувшись на спину, шарпнулася назад, і лезо ножа вломилося. Старий сів на місце і узявся за румпель. Не глянув навіть, як акула поволі йде на дно. Спершу така ж велика, як на поверхні, потім недалі менша, і зрештою зовсім крихітна. Він завжди спостерігав це видиво, мов заворожений, а тепер навіть не глянув. У мене ще є ості», – мовив він, – «та з них користі мало. А ще маю двоє весел, румпель і кийок». «Тепер уже вони мене здолали», – подумав він. «Я надто старий і не можу вбивати акул кийком» та все-таки спробую битися, поки маю весла, кийок і румпель. Він знову спустив руки за борт, щоб мокли у солоній воді. Заходив вечір, а старий і далі бачив лише море та небо. Хмари тепер пливли куди швидше, ніж раніше, і він сподівався невдовзі угледіти берег. «Знесилив ти, старий», – сказав він, – «нутром знесилив». Акули з'явилися знову аж перед заходом сонця. Старий побачив, як їхні брунатні плавці розтинають воду там, де за рибою мав тягтися той широкий слід. Акулам не треба було і винюхувати його. Вони чимдуж гнали поряд просто до човна. Старий закріпив румпель, прив'язав шкод і нахилився по кійка, що лежав під кормою то було держало, відпилене від зламаного весла, завдовжки десь два з половиною фути. Ним можна було вправно орудувати, лише взявшись за кінець однією рукою, бо далі завашало кільце, і старий міцно обхопив кийок правою рукою, не спускаючи з ока кул, що стрімко наближалися до човна. Обидві були галанос. «Треба дати першій добре вчепитися у рибу, а тоді порохнути по кінчику носа або в саме тім'я», – подумав старий. Обидві акули підпливли до риби водночас, і побачивши, як ближче до нього розімкнула щелепи і увігнала їх у сріблястий риб'ячий бік, старий високо заніс кийка і щосили молоснув акулу по широкому тім'ю. Він відчув, як кийок влучив у щось тупе і пружне, але відчув і міцну твердість кістки, і тоді вдарив ще раз по кінчику носа, і акула, відірвавшись від риби, ковзнула у воду. Тим часом друга уже урвала шмат рибини і тепер примірялася знову, широко роззявивши пащу. Старий встиг побачити в неї на зубах білі клаптики риб'ячого м'якуша. А в наступну мить вона вже ткнулася пащею у рибину і зімкнула щелепи. Він замахнувся і вдарив, але кийок відскочив від акулячої голови, і акула, лише позирнувши на старого, відірвала ще шмат м'якуша. Коли вона хильнула вбік, щоб проковтнути вхоплене, старий ударив знову, але відчув під кийком ту саму тугу пружність. «Іди сюди, Галано», – сказав старий. «Іди сюди ще!» Акула знову накинулась на рибину, і старий ударив її в ту мить, коли вона зімкнула щелепи. Ударив потужно, занізши кийок, як міг вище. Цього разу він влучив у кістку при основі черепа, а тоді поцілив знову у те саме місце, і акула, мляво хапнувши шмат м'якуша, відірвалася від риби і пірнула в море. Старий чекав нового наскоку, але жодна закул не показалася. Потім він побачив, як одна ходить колами біля самої поверхні, плавця другої ніде не було видно. «Я й не сподівався вбити їх кийком», – подумав старий, – «хоч свого часу здатен був і на таке. Та перепало обом як слід, і, мабуть, почувають вони себе не дуже добре». Коли б можна було взяти кийок обома руками, то першу я, напевне, вбив би. Навіть і тепер. Дивитись на рибину він не хотів. І так знав, що від неї лишилася тільки половина. Поки він бився за кулами, сонце зайшло за обрій. «Скоро споночіє», – сказав він. «Тоді я, мабуть, побачу відсвіт над Гаваною». А якщо зайшов надто далеко на схід, побачу світло котрогось із нових прибережних селищ. Навряд чи я так уже далеко в морі, — подумав він. Сподіваюсь, там за мене не дуже тривожаться. Власне, тривожиться буде тільки хлопець, одначе я певен, що він вірить у мене. Тривожитимуться старші рибалки, та й інші теж. Люди в нашому селищі добрі. Звертатись до риби він більше не міг. Надто вже вона була понівечена. Та раптом у нього сяйнула думка. Півриби, риби», – сказав він. «Колишня рибо!» «Мені дуже шкода, що я заплив так далеко. Я занапастив нас обох. Але ж скільки акул ми з тобою вбили і скільки покалічили!» А ти сама багато їх вбила за своє життя, стара рибо. Не дарма ж ти носиш на голові свій меч. Старий залюбки думав про рибину і про те, як би вона розправилась з закулою, коли б плавала оце тепер на волі. Треба було мені відрубати її меча і битися ним за кулами, подумав він. Але в нього не було сокири, а потім не стало й ножа. А коли б я відрубав його та якось зумів привернути до весла, ото от була б зброя. Тоді б ми разом билися з ними. А от що діятимеш тепер, як вони нападуть по ночі? Що ти можеш? «Битися з ними», – сказав він. «Буду битися з ними, допоки помру». Але тепер серед темряви, де так і не з'явилося ані від світу на небі, ані світла на березі, і було чути лише подмухи вітру та невпинну тягу вітрила, старому тепер здалося, що він уже помер. Він склав до купи руки і відчув свої долоні. Вони не були мертві, і він міг викликати біль, прикмету життя, просто згинаючи і розгинаючи пальці. Старий прихилився спиною до корми і зрозумів, що він не вмер. Йому сказали про це його плечі. Мені ще треба прочитати усі ті молитви, що я пообіцяв, як вловлю рибу, подумав він. Але я надто стомився і зараз не можу. Візьму на ну, краще мішок та накрию плечі. Він лежав на кормі, правив човном і видивлявся, чи не покажеться в небі той відсвіт. У мене лишилося тільки піврибини. Думав старий. «Може поталанить довести додому хоч перед? Належиться ж мені хоч трохи того талану». «Ні», – заперечив він собі. «Ти сам потоптав свій талан, коли заплив так далеко в море». «Не будь дурним», – мовив він у голос. «Дивись краще, щоб не заснути та кермуй човном. Тобі ще може добряче поталанити». Я б за купив собі хоч трохи того талану, коли б знав, де його продають. А за що б я його купив? Тут таки спитав він сам себе. Може, за загублений гарпун, чи за зламаний ніж, чи за дві негодящі руки? Може, і так. Ти ж намагався купити його за 84 дні, що їх відбув у морі. І тобі його мало не продали. Викиньте з голови ці дурниці. Талант така річ, що приходить у різних подобах. То як ти його впізнаєш? Одначе, я б узяв би хоч дещицю його у будь-якій подобі і заплатив би, скільки скажуть. Якби ж то мені вже побачити відсвіт на небі, подумав він. Я надто багато всякого хочу. Та зараз хочу тільки цього. Він спробував умоститися інакше, щоб зручніше було кормувати. І з болю в усьому тілі зрозумів, що таки ще не вмер. Відсвіт великого міста старий побачив десь близько десятої години вечора. Спершу мерехтливий, ледь помітний, як ото буває на небі перед сходом місяця. Потім його стало виразно видно за темною смугою океану, що розбурхався від дедалі вдущого вітру. Старий кермував просто на те світло і думав, що тепер уже скоро він має вийти на край течії. От і по всьому, думав він, мабуть вони знову нападуть на мене. Та що можна вдіяти проти них у темряві, та ще й зовсім беззбройному? Він почував себе геть розбитим і змореним, а від нічного холоду всі його рани та надсаджені м'язи боліли ще дужче. «Хоч би мені не довелось знову відбиватися», – думав він, – «хоч би тільки більше не відбиватися». Та десь на північ він уже знову відбивався і цього разу знав, що боротьба марна. Акули наскочили цілою зграєю, і старий бачив лише стрімкі лінії на воді, прокреслені їхніми плавцями, та фосфоричне світіння їхніх тіл, коли вони накинулись на рибину. Він молотив кайком по акулячих головах і чув, як клацують їхні щелепи, і як струшується човен від шарпанини під дном. Молотив відчайдушно, не бачачи, куди б'є тільки вгадуючи чуттям, та раптом щось нахопило його кийок з-під руки, і він лишився беззбройним. Тоді старий висмикнув із стерна румпель і знову почав гамселити направо і наліво, міцно стискаючи румпель обома руками і без упину вдаряючи ним униз. Та акули вже перейшли до носа човна, і, накидаючись на рибину поодинці і гуртом, за кожним разом уривали від неї шматки м'якуша, що тьмяно світився під водою, тим часом, як вони повертались на новий захід. Нарешті одна акула підскочила до самої голови, і старий зрозумів, що то вже кінець. Він замахнувся румпелем і вгатив акулу по морді у те місце, де її щелепи застрягли в тугій, непіддатливій риб'ячій голові. Вгатив раз, тоді ще і ще, але раптом почув, як румпель хряснув у руках і штриконув акулу в морду обламаним кінцем. Відчувши, як гострий уламок увігнався в щось м'яке, старий штриконув ще раз. Акула розімкнула щелепи і попливла геть. Останнє з усієї зграї. Їсти їм більше було нічого. Старий на силу зводив дух, і відчував у роті якийсь дивний присмак. Відгонило, наче міддю, і чимось солодким. І він на хвильку був, аж здикався, та скоро все минулося. Він харкнув в океан і сказав, «Зжріть же й це, Галанос, і уявляйте собі, ніби ви зжерли людину». Старий знав, що тепер він переможений остаточно, і безнадійно. І повернувся на корму. Встромивши уламок румпеля У проріз стерна, Він побачив, що цілком може кермувати. Тоді обгорнув плечі мішком І знову спрямував човен до берега. Човен ішов тепер зовсім легко, І старий сидів собі, Ні про що більше не думаючи, І чого гісінько не відчуваючи. Тепер йому було до всього байдуже, і він клопотався тільки тим, щоб щастило і якнайправніше довести човен до рідної бухти. Десь уночі акули напали на кістяк риби, мов ті ненажери, що нахабно хапають зі столу останні крихти. Старий не звернув на них уваги, та й взагалі ні на що не зважав, окрім вітрила і стерна. Лише відзначив подумки, як легко йде човен, позбувшись свого величезного вантажу. «Човен у мене добрий», – думав він. «Міцний, ані трохи не ушкоджений, окрім цього румпеля. Та румпель легко замінити». Старий відчув, що вже виплив на течію і тепер виразно бачив попереду вогні прибережних селищ. Він знав, уже де опинився – Додому звідти було зовсім близько, хоч як воно й є, а вітер нам усе таки друг, подумав він. А тоді поправився. Буває другом, і безкрає море у ньому в нас є друзі і вороги, і ліжко, згадав він. Ліжко теж мій друг, А тож, саме ліжко, підтвердив подумки. Ліжко то чудова річ. «А як легко стає на душі, коли ти переможений!» – раптом подумав він. «Я ніколи й гадки не мав, як воно легко!» «А хто ж таки тебе переміг?» – запитав сам старий до себе. «Ніхто!» – сказав він. «Я заплив надто далеко в море, ото й тільки!» Коли човен зайшов у невеличку бухту, на терасі уже не світилося, і старий зрозумів, що всі давно сплять. Вітер, що й перед тим деталі дужчав, тепер бурхав по-справжньому. Проте в бухті було затишно, і старий причалив до вузького клаптика Ріні під скелями. Допомогти не було кому, і він сам виштовхнув човен, як тільки міг далі з води. Тоді зійшов на берег і припнув його до скелі. Він зняв щоглу, обгорнув навколо неї вітрило і зав'язав мотузкою. Потім завдав щоглу на плече і рушив нагору. І тільки тепер зрозумів, як тяжко він стомився. Він на хвильку пристав, озирнувся і у відсвіті вуличного ліхтаря. Побачив величезний хвіст рибини, що стримів високо над кормою його човна, побачив і білу смугу обгризаного хребта і темне громаддя голови із випнутим уперед мечем і весь голий кістяк. Він знову пошкандибав на гору, а, вибравшись на рівне, упав і якийсь щастя так лежав із щоглою на плечі. Потім спробував звестись на ноги, але це було й понад його сили. І він сів, придержуючи на плечі щоглу, і подивився на дорогу. Дальшим краєм дороги пробіг кіт, поспішаючи в своїх справах, і старий провів його очима. А тоді знову став дивитись на дорогу перед себе. Нарешті він поклав щоглу на землю і підвівся. Тоді підняв щоглу, завдав її на плече і рушив далі. Поки дістався до своєї хатини, він мусив ще разів п'ять сідати отак посеред дороги. Зайшовши в хатину, він прихилив щоглу до стіни, потемки намацав пляшку з водою і напився. А тоді ліг на ліжко, натяг на плечі ковдру, укутав спину та ноги і тут таки заснув до лілиць на газетах, випроставши руки долонями вгору. Коли хлопець вранці заглянув у двері, старий ще спав. Вітер так розбурхався, що рибацькі човни не змогли вийти в море, і хлопець устав пізніше, а тоді подався до хатини старого, як робив це щоранку. Він побачив, що старий дихає, а тоді глянув на його руки і заплакав. Потім тихенько вийшов з хатини, щоб принести старому каву. І всю дорогу плакав. Біля човна було багато рибалок, роздивлялися на те, що було припнути до борту. А один, підкотивши голоші штанів, зайшов у воду і вимірював кістяк довгою мотузкою. Як він там? Гукнув до хлопця внизу хтось із рибалок. Спить! Гукнув у відповідь хлопець. Він анітрохи не соромився своїх сліз. Хай ніхто його не турбує. «Вісімнадцять футів від носа до хвоста!» – гукнув йому той рибалка, що вимірював кістяк. «Так я й думав», – сказав хлопець. Він пішов на терасу і попросив бляшанку кави. Тільки гарячої, і щоб багато молока та цукру. «Дати ще щось?» «Ні, потім. Я побачу, що він зможе з'їсти». Ото була рибина, сказав господар. Такої тут ще ніхто не бачив. Та й ті дві, що ти зловив учора, теж добренні. Хай їм чорт, мовив хлопець і знову заплакав. Може, вип'є чогось? спитав господар. Ні, скажіть їм, щоб не турбували Сантьяго. Я ще потім прийду. Передай йому що мені жаль. Дякую. Він відніс гарячу бляшанку з кавою до хатини старого і сидів біля ліжка, аж поки той прокинувся. Перед тим він був уже раз начебто почав прокидатися, але потім знову поринув у важкий сон, і хлопець пішов до сусідів через дорогу позичити дров, щоб зігріти каву. Нарешті старий прокинувся. Не підводься, сказав хлопець. Ось, на, випий. І налив каву у склянку. Старий узяв каву і випив. Вони здолали мене, маноріне, мовив він. Таки здолали. Не вона ж тебе здолала, не рибина. Ні, твоя правда. То було потім. За човном і снастю наглядає Педріко. Що ти думаєш робити з головою? Нехай Педрико розрубає її на принаду і сіті. А меч куди? Візьми собі, якщо хочеш. Хочу, сказав хлопець. А тепер нам треба поміркувати, що будем діяти далі. Мене розшукували. А вже ж, берехова охорона і літаки. Океан величезний, а човен малий. «Де там його побачити?» – сказав старий. Він подумав, як приємно розмовляти з кимось іншим, а не тільки з самим собою і з морем. «Мені бракувало тебе», – мовив він. «Що ти зловив?» «Першого дня одну і другого одну, а вчора дві». «Дуже добре. Тепер ми знову будемо рибалити разом?» «Ні». Я безталанний, геть безталанним став. К той талан, сказав хлопець, зі мною тобі таланитиме. А що скажуть в тебе вдома? То байдуже, я ж привіз їм учора дві рибини, а тепер знову буду з тобою, бо мені ще багато чого треба навчитись. Треба нам розжитись на добрі ості і завжди мати їх у човні. Гостряк можна зробити із ресори від старого Форда. В Гуанбако нам виточать. Він має бути гострим, але не надто загартованим, щоб не вломитися. Мій ніж зламався. Я дістану тобі новий ніж і віддам обточену ресору. Скільки ще днів бурхатиме вітер? Днів зотри, а може й більше. Я встигну все зробити. Сказав хлопець. А ти лікуй свої руки, діду. Я знаю, як дати їм раду, та сьогодні вночі я відхаркнув чимось чудним і відчув, як у мене в грудях наче луснуло. Полікуйся і від цього, сказав хлопець. Ну, лежи, діду, а я піду принесу тобі чисту сорочку і чогось попоїсти. Принеси якусь газету. «За ті дні, поки мене не було», – сказав старий. «Швидше одужуй, бо я ще маю багато чого навчитись, а ти можеш навчити мене всього, що мені потрібно». «Дуже тяжко тобі було». «Страшенно тяжко», – мовив старий. «Ну, піду поїжджу та газети», – сказав хлопець. «Відпочивай, діду, я куплю в аптеці якусь тобі для рук». Не забудь сказати, Педріко, щоб узяв собі голову. Гаразд, не забуду. Коли хлопець вийшов за двері і рушив униз побитою червонястою дорогою, він знову заплакав. Того дня на терасі завітав гурт туристів і одна гостя, дивлячись униз на море, побачила у воді біля берега серед порожнілих бляшанок від пива і дохлих баракуд. Довженний білий хребет із величезним хвостом на кінці, що гойдався на високих хвилях прибою, які долинали в бухту із розбурханого сильним східним вітром океану. «Що то таке?» – запитала вона офіціанта і показала на довгий кістяк великої рибини, що був тепер звичайним собі сміттям, і його скоро мав понести геть відплив. Тібурон сказав офіціант. Одна акула. Він хотів пояснити, що сталося. А я й не знала, що в акул такі гарні, досконалі форми хвоста. Я теж не знав, мовив її супутник. А на горі, у своїй хатині, при дорозі, старий знову спав. Він спав так само до лілиць, і біля нього, пильнуючи його сон, сидів хлопець. Старому снилися леви. Кінець книги Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, це можна зробити на карту Приватбанку через BuyMe Coffee або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.